Era o ca niciodată Verde împărat cu o mare arbată, Avea la picioare un întreg popor Dar fai din canci poșteritor Dar într-o zi un ghicitor venit Și îi spune că o să aibă copii Că trebuie ca după fiecare masă Să intre dormitor cu a lui împărăteasă Auzind aceștia plin de bărbăție Împăratul se cruză cu frumoasa lui soție După Nu luni se frumos Era atent de slab ca Ursitoarele vorbiră că atunci când va fi mare, când va fi voinic, data de Va pleca în lume, s-o pe Ileana Doar nu va sta acasă, se joace cu Bana Timpul trecea și fost frumos creștea Mândria lui tot mai mare era Timpul a trecut, Marea a crescut Nu e ca s s-a Când a simțit că bana joacă peste a plecat, fă frumos ca să dea de veste ca să Clipa de mare, că pe vecior și că vrea însurătoare Sunt și făcut frumos, l-a plecat Ca de cu ca fermecat Era un cal dar și-o ca mâncat În cal, are-i a transformat Sunt frumos, am paroșul gros Pe Ileana o caut un care și gros Sunt cel mai tare Sunt neul cel mai pitic te să te întoci n-o să fac nimic Dar trebuie vrei să treci, te vrei însurătoare Trebuie, Doamne, să te pună la-ncercare Bine măi, dacă tu vrei Haine, ne dilim, ca La zmei bine pe kinderul zmeu la la luat salvarea pe să Se întâlni cu celălalt zmeu Avea ciorac nică și puțea la greu Ce fericire-mi a față în față Chizmeul cel mare ești. Cel mai șmenat din întreaga parcare Era după tufe, era constipat Venind spre prinț ca în rahat Sunt un frumos, am paloșul gros Pe Ileana o caut pe un Sunt cel mai tare Vă rog să o să te amor, îți dau într-o șansă Cum vrem să-l dăm, obiuri, chiloți, în ciorap să, kilos, să încercăm Se hotărâre, însă vi se bătură După un timp aveau spume la gură După o vreme s-au potolici, ucară o tablă și au adormit Speul perfect, din bichin scoate un crac, se făc cu panic Era de la stomac, dar fost frumos pe zmeul pândi po formal iau de trofeu Sunt în castel, așteptă cu în zeara, Era bufuroasă pe i banana, La soare privia la dâns-apam Sex era în gură, un dinte, da unu-ba Hai, Ileano, hai au trăit până la atunci Era pătrumos cu cu și gros Acum e bătrân și e puturos Cu pietul lăsat de molieros. eros Băi frumos, fii bucuros! Era frumos cu și gros Acum e bătrân și e puturos Cu pieptul lăsat de molieros. eros frumos, mol frumos, ia și piele și os.